urul amine slăvici e soașă musulă noașă slavicia slăvitorului și fiului și sântului domn și acum și până la veci veci o amen domnul ește domnul ește domnul ește vrea să stăpâne bine Pentru rugăciunile preacurată mea ce țară, alele Sfinților, slăviților și tuturor laudaților aposoni, cu ale Sfântului Mitrofan, Patriarul Constantin, obolată și a celor din preună cu dâns, opără la pomenilor săvârșim, ale Cel întru Sfinț, Fărintelui Nosu, Ioan, cură de aur, ale Sfințul, dreptul Dumnezeu și Fărințul Achim și Anașmentul Să ne mediască, să ne mântuiască vreo noi ca o formă și de oameni în viitor. Amin. Într-o mulțeamnă. să dumneavoastră, oasele noastre ne drește neprenoui. Amen. Deșteaptă-te cel a dormi și te scoale din morți și te va lumina Hristos, spune Sfânta Scriptură. Da vedea cum doarme trupul și sufletul iubiscă din cioș, ne am cu tremura. Dar fiindcă în bunătatea sa Dumnezeu nu l-a lăsat pe om cu ochii aceștia materiale să se vadă pe Sine și decât că într-o altă dimensiune numai cu mintea stăm și le nevin. Nu este o prihana lui Dumnezeu, fiindcă nu ne vedem, ci este lenevirea Omului. impasibilitatea Lui, nici că-i pasă de suflet. Această somnolență, care în definitiv duce la moartea sufletului și implicita trupului, după judecata Lui Hristos și acestea două sunt pentru veșnicie, Din această somnolență trebuia să ridice apostolul pe omul care îl întâlnea în cale. Nu în dar spune Mântuitorul, mulți chemați, puțini aleși. Sau cei de întâi vor fi pre urmă și cei de pe urmă întâi, având în vedere că omul este... Chipul și asemănarea lui Dumnezeu în momentul când se alungă acea ceață de pe ochii sufletului vede cu totul cu totul altfel. Poate mulți dintre oameni de-a lungul istoriei și mai ales la timpul acesta, când biserica este mai plamată ca oricând și mai mult persoana lui Hristos, Mulți oameni și-au pus întrebarea de ce Hristos și-a ales pe apostoli din treapta de jos, ultima, știind că omul este cârtitor, omul atunci când este pus să mărturisească ceea ce are în sufletul lui, de multe ori este pervers, A ales pe acești oameni 12 la număr din drapta de jos, ca nu cumva ceilalți să se să-l condamne pe Domnul. Filosofia pagană era la cea mai înaltă în cea mai înaltă cotă la timpul acela. Erau mulți oameni înțelepți în lume. Dar iată că Mântuitorul nu a bătut la poarta acelora, ci a bătut la poarta celor simpli. Este un mare mister de ce Mântuitorul s-a cucerit acestor oameni, fără numai că dacă el, împăratul cerului și a pământului, a venit în cea mai mare smerenie, născându-se într-o peșteră, Unde pe pământ se întâmplă foarte rar acest lucru, fără numai că toată lucrarea Lui începe din smerenie. Ce îi trebuia Lui Dumnezeu de la om? Când spunem la Sfânta Liturghie ale tale dintr-o ale tale, oare nu toate sunt ale Lui Dumnezeu? Și cele care le aduce în noi Cerfă și în noi înșine, și darul prin care simțim toate, nu tot de la Dumnezeu sunt. Deci prin acest cuvânt ale tale dintr-ale, întregește bunătatea lui Dumnezeu. Oare nu are Dumnezeu în ceruri Îngeri. care să laude și să-i cânte. Îi trebuie glasul omului stâlcit, ca atât de frumos cântă îngerul, că urechea omului nu este dimensionată să-i reziste. Ar muri pe loc. Și totuși a venit tot la acest bulgăre de țărână însuflățit și de la el îi cere laude. Nu că i-a pe îngerii, Dar, având în vedere, după cum spune apostolul că nu sămânța Îngerul a luat, ci sămânța lui Avram a luat, adică om pământesc a venit Mântuitorul, fără numai că ne iubește enorm de mult. Mai târziu, după încreștinare, Apostolul Pavel avea să explice acest lucru, această taină, în frumoasele lui cuvinte, zicând că Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să rușineze pe cei tai, pe cele simple ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Iată, dragi credincioși, că Dumnezeu s-a arătat adevărat și bun în plinătatea iubirii sale către oameni. Să ne închipuim că un împărat, plin de toate până la refuz, ar intra în casa unui sărac, cu ce l-ar putea întâmpina un sărac? Poate o bucată de pâine, o taie de la gura lui și a copiilor să dea împăratului. Îi trebuie asta lui. Un bulgăraș mic de aur are destule, fără numai că cere altceva. Cere partea aceea ascunsă omului de sentiment, inima. Îți cere Dumnezeu sensibilitatea aceea și curăția sufletului. Aceasta a căutat de la apostoli. Din acest motiv se duce la mare și găsește pe cei doi, doi frați, Simon, care mai târziu s-a numit Petru și Andrei, fratele lui. l au zis atât, a venit după mine, au lăsat totul și au venit după el. Deși n-aveau decât o luntre și o mrajă, și aceea cârpită, dar gândiți-vă că era toată bogăția lor și totuși au lăsat aceea și au venit după un necunoscut. Fără numai ca a existat o comunicare între Dumnezeirea din Hristos și curăția din oamenii aceștia. Mai departe găsește pe alți trei, Ioan, Iacov și cu tatăl lor, prindeau tot pește. Le zice și lor, și cei doi vin, tatăl lor nu vine. Și aceia așișterea au făcut ca și cei din nu l-au părăsit pe Domnul și au mers până la ultimul eveniment, care era înălțarea Domnului la cer. Mai târziu avea să adune și pe ceilalți până s-a întregit numărul de 12. Curios este că de Iuda nu prea arată. Doar atât știm din ultimele pagini ale vieții Mântuitorului că era de maximă importanță în ceata lor. El ținea bruma de dinari care i aveau și își cumpărau cele de trebuință ale trupului. Dar iată-l că tocmai el, Iuda, era singurul evreu, 100% dacă putem să numim așa, ceilalți erau din Galileea, nu erau întru totul evrei. Iubiți și vedem pe aceștia toți prezenți la toate minunile Domnului. În vedem pe Petru cum, arătându-se înainte de moartea Domnului, că este foarte credincios Domnului și spune că niciodată nu se va lepăda, cum de fapt se leapădă. Motivul lepădării nu era decât frica aceasta trupească. După înviere, Domnul avea să repară repare această meteahnă care l-a urmărit până când a murit, Sunt Apostol Pedro. A reparat-o când l-a întrebat, Simone, mă iubești tu pe mine? Și de trei ori când i i-a încredințat biserica. Deși a fost iertat de Domnul, prin cuvintele-i blânde, Totuși, prihana la sufletul lui, la mintea lui, la conștiința lui nu s-a șters. Iată-i pe toți ceilalți dragi credincioși cum, prezenți fiind la tot ce i s-a întâmplat Mântuitorului, aveau să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia zicându-le Domnul: cineva crede? Și se va boteza, se va mântui, iar cine nu, se va osândi. Alternativă nu mai este. Ori crezi, ori nu crezi. Iată-i pe acești apostoli care, întrarmas cu puterea Duhului Sfânt, deselenesc pământul păgânismului. Atâta de înfricoșați erau păgânii, trăiau în așa mizerii, în așa imoralitate, care dacă am avea acces la timpul acesta, ne-am rușina cu toții. De aici, din acest păgâniț, trebuia să fie trezit omul și apoi Luminat de lumina lui Hristos, învățat de cuvintele Domnului, acea fărâmă de viață din el, sădită în pământ bun, avea să rodească. Erau conștienți Sfinții Apostoli de ceea ce vor întâmpina. Dacă mergeau cu bruma de înțelepciune, La lucrul acesta evanghelic în lume, nu aveau șanse de bilință dacă nu erau împodobiți cu arma Duhului Sfânt. La pogorârea Duhului Sfânt au fost înțelepțiți și li s-au deschis ochii sufletești și au început să înțeleagă ceia ce a grăit Hristos în pilde. Înțelegeau cărțile prorocilor. Cuvântul lor era atât de blând și atât de dulce și numele Lui Hristos făceau așa minuni încât că acest plug al lor desțeleneau orice rădăcină a păgânismului. Vedeți și frățile voastre care ați început să-L conștientizați pe Hristos. Ați început să conștientizați ce înseamnă un creștin în dipticile lui. Cel care începe să practice creștinismul, deja îi este rușine să se uite în spatele lui la cine a fost. Și iată, într-adevăr, ce diferență este între omul vechi și omul nou. Este o diferență care o conștientizăm în noi înșine, dragi credincioși. Eu nu cred că un om calculat cu o minte cât de cât omenească, nu animalică. cum spune apoi prorocul David, omul în cinste fiind s-a coborât în regnul animal după fapt. Dar și pe acelele întrece, Omul, nu mai cu un pic de minte, se conștientizează în ce mizerie a trăit înainte și nu le-ar mai repeta. Mulți dintre oameni nu știu și acesta este păcatul împotriva Fiului. Alții, nu au putut, din terțe motive, să se păzească de păcat. e păcatul împotriva Tatălui Ceresc, care este tot puternic. Iar alții care nu au vrut, este împotriva Duhului Sfânt, care e dătătorul de viață și cum îl și numim în frumoasa cântare împărată Ceresc, ei zicem bun, iar tu din răutate nu vrei. din credincioși, la timpul acesta, de așa natură, sunt capcanele întinse omului, încât că cu greu îi vine bietului om și mai ales tânărului să scape din ele. Dacă nu îl cheamă pe Dumnezeu un ajutor, este aproape cu neputință. Și totuși îl așteaptă Dumnezeu așa jefuit cum ești. Vină, dragul meu, îți zice Hristos, că sunt atâția înaintea ta. Cine a fost Maria Magdalena? Cine a fost Maria Egipteanca? Cine a fost Haru cu care a început mântuirea? I-a iertat Dumnezeu, dar apoi sădiți în pământul acesta al creștinismului, nu s-au mai întors la cel troc în care căzusele. Nu ne rămâne decât să-L conștientizăm pe Dumnezeu la nivelul minții noastre, a ființii noastre. Apostolul Pavel, parcă făcând o disecție omului, spune așa, minții lui, nu auzitorii legii sunt trebți la Dumnezeu, ci făcătorii legii. Creștinismul s-a dus în toată lumea. Nu este om care să nu fie auzit, de cine este Mântuitorul. Dar n-a vrut. Sau unii aud și le plac cuvântul, dar cuvântul lui îi ține numai până când s-a dus acasă și iarăși își vine în rânduia la lui de mai dinainte. Pentru acest motiv și Apostolul, știind psihologia omului, dar o psihologie nu învățată la universități în Tel Aviv sau în Ierusalim în timpul aceluia. Psihologia aceea dată de Duhul Sfânt știa ce putința și neputința omului și pentru aceasta ne pune la punct, înainte de a ne scuza, degeaba auzi dacă nu faci legea. Iată, din credincioși pe sfinții apostoli, n-aveau nici casă, nici masă, nici traistă, nici pungă. Au mers în toată lumea, într cu puterea Duhului Sfânt și în toate primejdeile au trecut prin ele. Le-au venit în față temnițele, igemonii. Din toate aceste încercări care adesea se lăsau cu vărsare de sânge, nu i-a dat înapoi de la a împlini cuvântul Mântuitorului să meargă în toată lumea. Fără numai că au fost niște oameni îndumnezeiți, dar nu -au, au fost predestinați, au venit cu voia lor. Că dacă mergem pe această idee falsă, protestantă, că omul e predestinat din pântă cele maicii lui care să se mântuiasă și care să se piardă, greșim cumplit. Înseamnă că degeaba m-aș mai osteni eu pentru Hristos, că dacă eu sunt predestinat să mor. sau un altul care face toată nelegirile e predestinat să moștenească părăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut așa. Ca drept dovadă îi alege pe acești oameni simpli în cultura lor, dar și în statutul lor social, ca să-i rușineze pe toți în gând fații lumii și mântrii lumii care stăpâneau o filozofie. De obicei, așa lucrează Dumnezeu la antipoz cu omul. Uitați-vă în jurul frăților vasă și vedeți pe cei mândri că s-a împlut lumea de aceștia. Atâta aroganță ce-i stăpânește și cei este păruta lor hlamidă care chipurile caracterizează. Până când? Am putea să spunem, repetând cuvântul Evangheliei, nebune, în noaptea aceasta vor veni și îți vor cere sufletul. Ca o comedie, mă uit și citesc la oamenii care până mai ieri erau mari. Câtă umilință au căzut, a căzut peste ei... și a ieșit precum copacii la pământ. Vin alții și răsari ca și lor să le vină timpul dacă vor lucra cu nedreptate. Într-un fel bate omul la poarta vieții și în altfel iese în cenunchiat. Apostoli au murit ca niște prinți, au murit la datorie. Și de ce? Nu au mers ca să agonisească în acestea trupești. Așa să mergem fiecare care vrem să ne mântuim sufletul și să fim prieteni cu Dumnezeu. Ca să observa frățile voastre și cred că nu este niciunul din noi care să fi fost absolvit de la niște pătimire ale vieții. Cât de mic ești atunci și cât de umilit. Și tot la Dumnezeu în ultima instanță apelezi dacă îl mai găsești sau nu. Iubiți cădincioși, mărturisitorii a lui Dumnezeu au fost din tot timpul, acești oameni neînfricați. Trăim într-o societate, am putea să spunem civilizată. Dar dacă stăm și ne gândim cum timpul au evoluat, cruzina asupra celor ce s-au numit creștini nu a pierit. Nu departe de timpul acesta, știți că a existat sistemul comunist, niște oameni fără prejudecăți, niște oameni care noi nu putei numi oameni. fiindcă a dat Dumnezeu și a prins acest sfârșit a acelui sistem diabolic, satanic, care nu era răsărit din lume, din lumea profană, ce a fost bine gândit de satanismul de Marx și celălalt și întreținut de alții, de acești sorginte. Iată că Acei oameni de așa natură erau construiți încât că nu aveau pic de milă, ateu. Și dacă nu avea niciun Dumnezeu, a pierdut și omul acela din om. În închisori de atunci erau bătăi până la cruzime, erau până te omorau. Iată islamismul ce a făcut Dacă aș crăi în Occident Cred că m-au scânzurat ăștia Aduceți-vă aminte De acele vienie Din Cecenia parcă Când l-au decapitat Cu un cuțit Islamicii I-au cerut să dea crucea de la gât Câtă putere Câtă dăruire a avut Că nu A făcut acest gest simțea că făcând acest lucru se va lepăda de Hristos și nu l-a făcut cu prețul vieții. Îmi aduc aminte, poate cei mai bătrâni au prins scena când un țigan prin piața Unirii atunci mai umblau cu căruțele, mai ales țiganii. Trec țiganii în căruțe colorate. Avea o mărțoagă și nu mai mergea și a dat foc în piața unii. Vieții oameni trecând pe acolo, așa s-au supărat că a scăpat țiganul cu fuga, altfel îl linșau oamenii când vedea cum arde calul acela nevinovat. Săteam și mă gândeam, dacă un animal ție milă, dar de un om. Să-l decapitezi. Dar de Sfinții Apostoli și până la ei, după ei, câți sfinți mucenici au fost omorâți mișelește? Și toate acestea se făceau în văzul plebei, era spre deliciul plebei care erau și aceia păgâni. Acum nu de mult cred că în vara aceasta... Am înțeles că în Tunisia, care este islamică, un mahomedan tânăr a trecut la creștinism și a fost decapitat de o cruzime, de un fanatism cu tremurător și mai zicem că trăim într-o societate civilizată. Iubiți credincioși, toate acestea oare nu stă în spatele lor ca un regizor cineva, Și prin mâinile altor, acestor zombi, dacă îi putem numi niște oameni fără personalitate și fără judecată, nu cumva stă cineva și lucrează prin aceștia? Știți ce se întâmplă și prin spitale, cum se ucid oamenii și poate vor veni în curând în legi, când fără drept de apel vei fi ucis. Și cum? Prin acele cipuri prin care poate intra în trupul tău și îți modifică niște parametri care în scurt timp te-a dus la moarte. Tu nu mai ești bun de acum. Sau ceea ce pândește omenirea timpul acestia care, cu drept grăind apocalitic, prin acea mult mediatizată eutanasiere, acum este probată în unele țări europene, nu știu în celelalte, dar e posibil să fie și prin America, stilată America, ce să spunem, Dar se vor generaliza aceste lucruri. Când ai să te duci să-ți tocmești scriptele tale de identitate, undeva într-o rubrică mică probabil va stipula eutanasierea. Și semnând, deja poți să să-ți iei adio de la mântuire, din cauza că este sinuciderea. se motivează că omul în crampele morții nu mai rezistă și atunci mai bine să fie eutanasiat să nu acceptați acest lucru vreodată din cauză că viața nu este a omului, este un dar al lui Dumnezeu La veacul acesta, din credincioși, vor fi relele pământului cum n-au fost nici înainte de Hristos. Apostolii din această mocirlă i-a scos pe oameni și iată că oamenii se scufundă mai rău. Vor trece ca într-o răzbunare asupra cerului. Parcă-i vinova Dumnezeu cu ceva. Dar omul atâta de laș este că un pic dacă suferă, imediat aruncă cu barda în cel ce l zidit. Parcă el ar fi tributar să îți învârtăție tot timpul la roata vieții tale și să fii prinde de toate. Niciodată nu vei fi mulțumit. Așa că Dumnezeu vine întotdeauna să-ți închidă gura Că nu a rămas tributar, dator și celui mai ignorat om de pe pământ. Tuturora le-a dat darul. Iar el nu se cere absolut nimic decât să lucrezi darul lui Dumnezeu. Și acest lucru îți rămâne în custodia ta. În primul rând ca darul care îl faci tu, lucrarea aceasta, nu numai Auzitor să fii, ci făcătorul legii. Dacă nu ai curățat păcatul, nu poți niciodată ca să scoți ceva curat și stătător. Deci, apostolii acest lucru ne-a învățat și dacă l-au și arătat în lume și l-au peceplit cu prețul sângelui lor, vedem și noi cât de greu ne este, dar nu imposibil. Mă bucur enorm de mult că mai sunt tineri creștini care, înainte de a să-L întâmpla ceva păgubitor sufletește, conștientizează și nu mușcă din o meală. Înțeleg pericolul, atât fetele cât și băieții, cinstelor care pot călători demn cu sus, prin această mocirlă care de la o zi la alta este mai puturoasă. Dragi credincioși, nu ne trebuie multă osteneală ca să putem să înțelegem pe Hristos, să înțelegem cuvântul Evangheliei, ci doar un pic de minte și totodată voință. Acest lucru l-au făcut sfinți apostoli și ceea ce au zidit ei în scurta lor viață pământească a rămas de încinat. Alții, cărora le-a bătut Hristos, i-a închis ușa în nas și au zidit palate, au zidit cetăți, au cucerit țări și toate s-au risipit. Iar ceea ce au zidit ei a rămas viu. Până în ziua de astăzi. Așa că să conștientizăm ceea ce lucrăm în viața aceasta. Nu de acum să stăm cu mâinile încrucișate și doar o bucată de pâine să avem. Nu. Acesta este altuia a celor care trăiesc în viața înaltă, pusnici că care mai sunt. Dar măcar să conștientizăm pericolul păcatului de astăzi și să nu cădem în el, să fim niște oameni cumpătați în toate cele. Mă bucur enorm de mult că mulți dintre de voastre începe să vă dați seama de pericolul din ce în ce mai mare cu atentat la suflet. Dacă pe apostoli nu i-a putut Nimic în lume, după cum s-au și exprimat, din cele înfricoșătoare să dea înapoi, cred că înțelept lucru este să mergem și noi înainte, mărturisindu pe Cel care ne-a iubit atât de mult încât că a murit pentru noi. Iisus Hristos, care să pline slava în veci.